Cei mai mari, acum, din sfadă, stau pe-ncăirate puși. Cei mai mici, de foame duși, se scâncesc și plâng grămadă pe la uși. Colo în colț, acum răsare un copil al nu știu cui, la din de un cot sunt pașii lui, iar el mic, căși pe cărare parcă nu -i.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 o căciulă mai voinică decât el. Și tot vine, tot înnoată, dar deodată, cu ochi vii, stă pe loc să mi te colo zgomotoasă gloată de copii. El degrabă în jur chitește vreun ocol, căci pierdut, dar copiii l-au văzut. Toată ceata înovălește pe trecut. Uite-i mă căciula frate, mare cât o zi de post, lu ce urs mi-a fost! Au sub dânsa șapte sate adăpost. Unii i au grăbit la vale, alții în glumă, partei țin. uite fără pic de vin, s-au jurat să îmbete în cale pe creștin. vin o babă încet pe stradă, în cojocul rupt al ei, și încins cu sfor de tei. Stă pe loc, acum să vadă și ea, Soțărăște rău bătrâna pentru micul barbăcot. Ați nebunit de tot! Puiul mamii, dăm-tu mână să te scot! Ci că vrei să stingi cu paie focul când e în clăi cu fân și apoi zici că ești român? Biata baba a intrat în laie, la stăpân. Ca pe buvniță o și o petrec cu chiu cu vai și se țin de dânsa scai.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 Dar abia e locul gol și mulțimea năvălește iarăși, stol. Astfel, tabăra se duce lăloind în chip avan. Baba în mijloc, căpitan, scuipă în sân și face cruce de satan. Ba se răscolesc și câinii de prin curți și sar la ei. Pe la garduri ies femei, se urnesc mirați bătrânii din bordei. Ce-i pe drum atâta gură? Nu i nimic, copiii și tărângari. Ei, auzi, așa mari, parcă treci o adunătură de tatari. Lectura Maia Martin